Dit is nou so skyns na 39 Suid-Afrikaanse tyd En jy is by die rechte plek, jy is by netradio.sa Netradio.sa ons webwerf www.netradio www.netradio.sa.co.za Reden vir inlichting is vir jouself enerzijds Ek hier rond te kyk op ons webwerf al die programme, al die taie van uitsending en ook die omroepers en dan uit die aard van die zaak ons archief waar jy kan luister na van die programme wat al reeds uitgesaai is, op jy eie tyd, rustig, lekker, ontspanne. My luister nou na Dr. Tini Eilers wat uitsaai hiervan uit Airene in Pretoria, Suid-Afrika En ons program is bybelse meditasie, bybelse meditasie, nou daar is baie meer aan die begrip as wat mens so my sommer so op die oppervlak sien. Meditasie het ook te make met bepynsing, soos wat die Heere dit vir Joshua oorgedraad, toe hy oorgeneem het by Mooses om die volk te laai wat die Heere vir hom gesê het, hy moet die woord bestudeer, hy moet dit bepijns dag en nacht, en hy moet nie daarvan afweik neem. Nou as dit nou vir Joshua nodig was, dan is dit nodig vir enige ander mens, dat ons Godse woord moet bepijns, dat ons daar moet mediteer. Nou weet ek, Baie van die dinge wat ons in die bepaalde en verskillende kerke doen Verskil van mekaar, baie van die liturgiese ordes in die kerk verskil Leerstellingen verskil, interpretatie van die skrif verskil En ook die metorese methodiek wat ons gebruik Bijvoorbeeld om te bid As mens bijvoorbeeld nie dank aan die Rooms-Katholieke kerk waar mense baie makklik op hulle knie kan gaan staan. Ek het al in verskye kerke gekom waar hulle kussinkies het waarop mense kniel. En dit sien mens na die ooral in al die verskillende kerke nie. Daarom gaan dit nou nie oor om te sê wie reg of verkeerd is nie, ek sê my nie, daar verskille. Net so is daar verskillende begrippe rondom meditatie en wat dit nou sou beteken en ongelukkig, so is in baie van die ander onderwerpe en die duivel alreeds dinge soort van geannexeer, soos wat hy van die begin afgedoen het, en dan denk mense nou allerhande goed kom van die duivel af mense natuurlijk is daar goed wat van die duivel afkom maar ons het ons die woord van God wat ons ruglijn is, dis vir ons een licht op ons pad, dis een lamp vir ons voete daar die twee begrippe van lig en lamp is ampe soos maar die hooflichte van een kar en dan wanneer jy dit verdoof het, dit bykie nader skyn want die mens kan na ver kyk en dan val jy hierna by oor een ding en Godse woord is alles die totale licht wat ons nodig het het is soos een licht wat in die donker schyn en as ons die woord van God bepeins dan hoef ons van niks bang te wees nie God is met ons in ons bepeinsing ons doen dit in sy naam Ons doen dit onder die leiding van die geest van die Heere, die heilige geest. En ons doen dit op grond van Godse woord, wat vaststaan, sy rots. Daarom ons praktische meditasie is meer om net een bieke meer tyd af te staan om te help. Want dit is een disipline, enige iets wat een mens omtrend doen is een disipline. As een mens een student is, dan moet jy gedisciplineerd wees. Jy moet tyd inrug, jy moet op sluit laat gaan jy in die ochtend opstaan dat jy betijd is vir die klasse, en in die middag besluit hoe jy jou tyd gaan indeel om te ontspan, en om sociaal te verkeer, en om jou opdrachte na te kom om jou studie op datum te bring en om bibliotheekte te gaan en boeken uit te neem fotostate te maak aantekening te maak sê, dis alles is disipline en baie studenten krij dit nie dood gewoon nie recht nie, hulle krij nie daar die disipline aangeleer nie daarom is hulle soms holders te bolders En dan is hulle helemaal in totaal al verward later en in het sene toestand. En moet die mens nou help dat allemaal weer tot bedaring moet kom. Maar as die mens jou tyd recht indeel, jou selfdisciplineer om dat bij te hou, dan word dit later maar net tweede, tweede natuur, dit word dan nou nie vir jou een probleem rechtig nie. Dit is om soos byvoorbeeld een program te heen om te gaan draf. Ek het vir baie, baie, baie jare het ek 5 uur in die ochend het ek gaan draf. Want ek mens jy nou tla gedraf het met jy nou gaan stort en met antrek en eet en jy self Dit was maar net so, ek het specifiek trend rondom so half 5 wakker geskryk van self want dit is dan in jou in, dit is een disipline wat binnen in jou is. Net so is hierdie een disipline, om te mediteer moet die mens rustig wees, heel kalm, rustig. Beste manier om te sit, achter te sit as jy kan en nog beter om te kan lewe. En as jy aan die slaap sou raak, onder die tyd van meditasie, dan is dit een pluspun, dit is nie een negatief nie. As o mens verstaan hoe jou gees werk, dan sal jy begryp, dat jou gees kan nooit gaan slaap nie. Het is maar soos wat ons leer van God. Hy sluimer en hy slaap nooit want hy is gees, God is gees, a gees word nie uitgeput, soos wat ons na siel en lichaam uitgeput word, ja, so my is nou baie studeer, so brein later, so moog en so meer, en jou lichaam ook, en as jy een goeie start geneem het, of een bad geneem het, en so een boekie geleid vir een half uur, dan is alles weer recht, alles is weer hersteld, maar jou gees is skerp en jou gees word nou nie vaak nie, nie moeg nie, gaan slaap nooit nie, want een gees het nie daar die lichamelike fysische uitputting wat het ondergaan heem. So kom ons so een wonderlijke tyd gaan hee en hierna omdat ons een geestelike bestaan gaan voer. Wonderlik. Ek gaan geen trane wees nie, gaan geen droef uit en geween en so meer en soe meer en soe meer. So wees rustig, wees rustig daar waar jy nou sit of, of le, begin jy maar net ontspan, begin maar net met jy, jy lichaam. En terwyl jy nou bezig is om bykie daaran te werk met jy lichaam net te ontspan, Het sê, hoekom doen ons dit nou? Wat is nou die jylle rede vir die oefening? Wat is die doel wat ons nou wil bereik? Wel, dit gaan oor die feit dat God in ons werk, en ek en jy moet, moet gereed wees, kyk vir ons as Christen, as gelovige mens, wat Jezus aangeneem het, is daar een uitstaande gebeurtenis waarvoor ons allemaal wacht. En dit is die wederkomst van die Heer Jezus. En die ganse skrif praat oor die gereed wees daarvoor. En ons sang soms verskillede liedjes, koorkies, wat ons dit ook al wil noem, wat ons herinner aan hierdie aksie van ons namelijk om gereed te wil wees en ek lees vir jou een van die liedere wat ons syng in sommige van ons kerke syng ons ek wil gereed wees vir die een wat kom ek wil gereed wees vir die bruidegom Ek wil gereed wees as hy ons kom haal. Ek wil gereed wees as Jezus my kom haal. Ek wil gereed wees vir sy koninkryk. Ek wil gereed wees as hy my wil gebruik. Ek wil gereed wees om op te staan. Vir sy koninkryk, vir sy heiligheid, vir sy grote naam. En dan die koorgedeelte, Kom vorm my net soos u wil. Kom reinig my in die vier oor van u heiligheid. Kom vorm my net soos u wil, want ek wil gereed wees as Jezus kom. Nou as hy die woorde mooi bekyk, want soms syng ons sonder om rechtig te dink om te dink oor die konsekweensies van wat ek nou syng soms is dit maar net een lekker liekie en voel ek lekker as ek dit syng maar bereken ons die konsekweensies van wat ons syng ek kyk net bijvoorbeeld na die koorgedeelte, kom vorm my net soos hy wil, nou mense as dit so is, dat God my kan vorm net soos hy wil, dan gaan hy my perfect maak, want dis wat hy wil, ons is voorbeskik, ons is voorbestem om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy sien, maar om by daar die beeld uit te kom, gaan ons soms door Diepe proevinge En ek gaan nou nou lees wat Petrus hier oor sê En Jacobus Maar denk nou daaran, kom vorm my net soos hy wil Hoekom is dit dan uit God so sakkel met ons Om ons te vorm? Sal so nou nou sien, hoekom God so sakkel? Dan sê ons ook, kom reinig my in die vier oornd van die heiligheid. Mense, dit is moos dan nie makkelijk nie, om in die vier te wees nie. Ons weet het moos van die oud testament, van die Danielse geskiedenis, van daar die drie vriende wat in die vier oornd was, Sadrach, Mesaag en Abednego. In die vier oonde, dis nie, dis nie makklik nie. Dis makklikker gesing as gedaan of ondervind te word. Maar ons kan het makklik syng. Nee, ons kan het makklik syng. Maar wat gebeur en wat maak ons nou as ons in die vier is? Hartlip ons nie soms maar weg nie of probeer weghaard loop, of begin tlaan en so en meer en so meer, nou wil ek vir jy sê, God het sympathie met ons, hy los ons nie, on moet ons nou weghaard loop nie, God wacht dat ons weer terugkom, en God is lief vir my, en hy geef my om, hy weet van hier die vier oond, hy het, het ons nou self gesê, En dan vir Mooses sê sê, toe Mooses gevraad om om te sien, sê die Heere vir my Mooses, geen mens kan my aanskou en bly leef nie nie, omdat God daar het groot praat nie, dis net Godse natuur, dis net dood gewoon die waarheid. Maar God het met ons meegevoel, en hy wil ons help, terwyl ons in die vier oons staan, net soos wat Sadrach, Meshach en Abednego, ervaar het, maar nou is, hulle is nie alleen nie. Daar is een beskerming, daar is God, is daar teen woorde, en die Heer het, moet dit vir ons beloof, al gaan nie dier die vuur, al gaan nie dier die riviere, en nou, ek is met jou. En dus waar oor een mens moet, moet bepinds, mens moet dit bepinds, dat jy dit nie vergeet nie, want ons vergeet verskrikkelijk makkelijk, ek self wens u van tyd tot tyd, moet iemand my net soms net herinner van wie en wat ek is soos wat ons dit soms op whatsapp kry ons ons verskillende boodskappe wat ons vir mekaar aansteer om ons net weer te herinner net om weer perspektief te kry en het so wonderlik dat die heren dit toegelaat het dat daar so een mechanisme in die technologie ontstaan en dat het nogal goedkoop is om dit te hee, amper, amper gratis. En dat ons vir mekaar dit kan sê, alles is nou nie altyd waar nie, dus moet het maar ook toets aan die waarheid van die skrif, want dit is al waarheid wat dit is, is Godse woord. Maar nogthans, wat mense dit feestuur is, dit nie met kwade bedoeling sies, maar net om goed te doen. En soms kry jy die rechte boodskapje net op die rechte tyd. Godse vertroestang, sy bemoediging, vir jy net weer te help, vir jy net weer herinner wie jy is, wat jy is. Want soms is ons moes maar benoud, allemaal van ons, Maak jy saak, wie nie? Ons weet, ons het het vir die keer gesê al, Jezus was baie benauwd, haar in Gethseman nie, hy het, het geself gesê, hy, hy is, is tot die dood toe benauwd. En dan weet die Heere mos daarvan, nee, Jezus weet mos daarvan, hy weet dan hy was in hy self benaukt. hoe sal hy nou nie sympathie met ons heen nie, medelijer, om ons te help, want dit is nie makklik nie, ons syng nou hierdie vier oor, en mense, dit is wat ons moet deurgaan, ons moet achter die voorhangsel in, ons kan nie blij by die beginsel, en die begin, van die evangelie nie, ons gelees het in Hebrews die seste hoofdstuk, maar ons moet voortgaan na die volmaakte toe, maar dit is nie makklik nie, dit is moeilik, maar die Heere maak dit vir die mens moendlik. Nee, soos wat hy alles wat Paulus gedoen het, sy reis moendlik gemaakt, maar niks is makkelijk nie. Kom reinig my in die vier oond van die heiligheid, kom vorm my net soos die wil weer die herhaling daarvan, want ek wil gereed wees as Jezus kom. So sê sy wat syng ons en wat, ons, wat is ons bereid om te syng Is omdat ons dit mos bedoel, dis ook om ons dit syng Maar wanneer ons dit syng, denk ons nou nie altyd aan die konsekwensies van wat ons syng nie En wanneer ons dan in daar die moeilike omstandighede in die vuur oon kom dan so Ek sê dan is ons soms onkant betrap En die Heere wil nie, ons moet onkant betrap word nie, ons moet gereed wees, ons moet ook gereed wees vir die vier van sy heiligheid, want ons gaan in sy tegenwoordigheid bestaan, soos God ons nou voor die tijd help, dat ons dan in staat sal kan wees om in sy teenwoordigheid te staan, dat het nou nie vir ons vrees aanjaand die hand gaan wees, hier maar iets is om nou uit te zien, hoekom sal die heren ons dan nou nie help neem? Tuurlijk sal ons help. So kom ons ontspan, en ons wees rustig, en kom ons begin sommer terwijl jy so lekker rustig achter oor lee, of dan sit te begin die ontspan hier van jou voetsole af tot by jou kroonkies ons begin daar by die voetsole net om, net om te help daarmee is dat jy eindelijk met jy moet praat jy moet met jou voete praat soos wat jy moos met jy voete kan praat, wanneer jy stap, moet jy toch moos met jy voete praat, nie waar nie. Jy moet dan nie een voet voor die ander in En as jy loop en as jy trappe klim is, het is dan nie die selfde aksie wat jy uitvoer en dit lyk moos anders. Jy nee, moet jy plek met jy voete net voor die ander na, moet jy weer optel as jy met trappe opklim, of jy aftlim. Altyd maar is jy bezig om met jy lichaam te praat. Dink nou maar, is jy nou glimlach en dan moet jy nou met jy gesig spieren, moet jy nou in so n toestand kry dat jy nou mooi, vriendelik kan glimlach en jy oog en alles wat daarmee gepaard gaan. Nou net so begin ons daar by die voetsoole. Ons voetsoole is aan ons gehoorzaam, ons span. Ons span van die tone af tot daar by die hakskin en dan die so mens nou so terwijl die lewe net kan voel hoe dat jou hak so bykie inzaak, want die mens moet jou verbeelding gebruik, want jou jou lichaam sal geoorzaam wees in die oefening en jy moet voel hoe dat jou voet ontspan, die hele voet ontspan, al twee voet uit die uit van die saak en dan daar van jou hak af tot by jou knieën, ontspan jy jou kuitspieren, heldemal, totaal en al, en van jou knie af tot by jou jippe, en jy voel hoe dat jou jippe ook by die inzak, na die oppervlak waarop jy nou sit of le, en al jou spieren ontspan jy maar net, het mag wees dat jou spieren nou, vir nou rede gespanne gehad het om iets te doen, voordere om te beweeg, mys moet my nou stil hee en alles net ontspan en dan van jou jippe af tot by jou skouwers jou rugspier het dat hy helemaal totaal en al ontspan en van jou hande af as jy moet so met jou hande le palms na onder en voel hoe dat jou hande in die oppervlak insak en jou vingers begin totaal en al ontspan en van jou polse af tot by jou ellenboog en van jou ellenboog tot by jou skouwers alles lekker ontspanne en die mens skouwers daar leed baie spanning om een of ander rede leed daar in die skouwers gewoonlik meer spanning as die rest van die lichaam Soos iemand jou skouwers bykie kan masseer, dan sal jy onmiddellik voel alles daar in die skouwers begin zak, afzak, soos jou skouwers bykie opgetrek is, laat het zak. En dan van jou nek af tot by jou kopvel, begin alles net ontspannen. en as jy op een frons getrek is, dan moet jy maar net het ontspan. En as jy gezig bykie gespann is, laat jy al die gezigspieren net ontspan, jy oog, kakebeen, laat die kakebeen bieke, net een bykie los hang, en nie alles op mekaar, jy tanden kners nie, lekker ontspannen wees, selfs jy tong, net ontspann, Maar jy het ons die hele tijd aan die gang is spraak. Soms is jy dank, dan wil jy ook dan oor die woorde uitspreek wie jy dank, so my ontspan nou net jylle En dan denk jy aan God. Concentreer op hom, God, die skipper, wat ons gemaakt het en wat ons vir een doel gemaakt het. Ons is nie maar sommer net hier op die aarde nie. Ons is hier, soos ons nou gekyk het, ek wil gereed wees. En God wil hee, ek moet gereed wees. Ek om ons dank aan om, dank aan om. Koncentreer op God, want die mens moet jyself disiplineer om aan God te dink. As jy dit doen, dan moet jy vir jyself ook sê, as ek in die ochend wakkers kruk, wil ek voor ek enig iets doen, voor ek eerst my oog oopmaak, wil ek denk aan die feit dat ek een geskapen wees is, en dat God my gemaakt het, en dat hy my beplan het om in hierdie spesifieke tyd te lewe, En as dit dan so is, dan gaan ek net hoeveel voordydelik dat jy dit kan insien. Johannes die dooper en Jezus is man of meer die salde hoe kom Hoekom? Is omdat hulle beplan is. Net soos wat Jezus beplan is om daar die tyd te ge geboore te word weet, soos die bybel dit ook vir ons sê op die rechte tyd net soos Johannes die dooper wat al moest doop ook op die rechte tyd is hy gebore en op die rechte tyd het hy na die Jordaan rivier toe gegaan en sy bediening daar begin so dat hy gereed sou wees wanneer Jesus kom om gedoop te word ja, toe was Johannes gereed daarvoor en ek kon om doop net soos ek en jy ons is nie onbeplan nie, God het met ons een, een specifieke plan een blauwdruk vir ons leven en sal dit nie wonderlik wees as jy precies dit kan doen en kan wees wat God in gedagte het. Dit nie wonderlik, mense, dit is eindelijk waar oor die hele verskrikking van die oordeel gaan, is oor die feit dat God met ons doel het. En hy moet het daar die dag vir my sê, wat was nou eindelijk die doel hoekom hy my gemaakt het? en dan om te kyk wat het gerealiseer van dit wat God met my in gedachte gehad het. En is dit nie hartseer dan? Om te denk dat jy tyd gehad het, geleentheid gehad het, om Godse wil te soek. Ons bidde dan ons nie, en die onse vader, Laat u wil geskiet soos in die jimmel, net so ook op die aarde. Ons bid het en die jyre hoor ons gebed en hy wil ons help. Dis deel van die rede eindelik, hoe kom jy nou luister? Is omdat jy beplan is om in hierdie tyd te leef en om te luister na hierdie specifieke boodskap, rondom die bruid van die Heere Jezus, en alles wat daarmee gepaard gaan, en hoe mens dan gereed kan wees. Want as jy gereed wil wees, dan sal jy dit mos in jouself besluit, ek wil gereed wees. Kijk, jy kan dit ding syng, maar dit nie noodwendig bedoel nie. As iemand een lied in die kerk daar, en amal sing het, beteken dit nou nie dat amal rechtig nou gereed was om dit te sing nie, maar dat het nie eindelijk rechtig een vreeselike nie want is moos nou die lied wat gesang word maar by nabetrachting wanneer mens dat oordink soos nou dan kan jy moos besluit kom moos nou besluit, maar ek wil gereed wees En as een mens dit besluit het, moet ons onthou, God weet daarvan. En hy wil ons help. Hy is ons helper. En hy neem ons by ons hand, en hy vertroes ons, maak ons rustig, want in sy teenwoordigheid wil hy hee dat ons om moet vertrouw en rustig wees in sy teenwoordigheid en ook rustig wees wanneer ek dier allerhande beproevinge gaan en ons gaan nou nou lees daar gaan vir jou gedeelte lees uit uit 1 Petrus en ook uit Jacobus uit 1 Petrus die eerste hoofdstuk en ook Johannes Ach, kies toch Jacobus, ook die eerste hoofdstuk. Jacobus hoofdstuk 1, vers 3, 1 Petrus 1, ook vers 6. En nou wil ek, hy moet jy daarop concentreer, maar ek wil eers sê, hy moet bykie luister hier na jou Niemand, wat vir ons syng, ek wil lewe. Dank bykie daar oor. Concentreer op die woorde, wat hy syng. Lees vir ons hieruit 1 Petrus, 1 Petrus hoofstuk 1 vers 6 daar Daarin verheug jylle jyl Al word jylle nou, as het nodig is, Een kort tykkie beproef onder allerhande beproevinge so die beproeftheid van julle geloof, wat baie kostbaarder is as goud, wat vergaan, maar door viergelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlijkheid by die openbaring van Jezus Christus kom ek lees het weer terwyl jy nou rustig is, terwyl jy ontspan terwyl jy luister na my stem en daarop koncentreer en al die ander goed vergeet as jy nog wakker is daarin verheug jylle jy jyl waarin al word jylle nou as dit nodig is omdat God moet daar oor besluit wat ook sê jy sal nooit boe jou krachte beproef word nie as het nodig is a kort tykie bedroef onder allerhande beproevinge sien nie die bedroef onder allerhande beproevinge beproevinge maak men soms bedroef Bedroef, binnoud. Jezus was al twee daarvan. Hy was bedroef en hy was binnoud. So ons moet nie skaam wees dat oor nie of teleergesteld in ons wees nie. Ons het nie emoties gemaakt nie, dis God wat het gemaakt het. en as rede is daarvoor omdat dit een mens roer die mens kruk soms wakker as gevolg van bepaalde emoties maar my beproeving is net as dit nodig is het is ons moet bid en vir die heren vraag soos wat hy dit in die ons vader aan ons voorhoud, vraag ons vir die heren, ons kan dit vir ons so vraag, bewaar ons van die bose, nee. help ons dat ons nie in versoeking kom nie, maar bewaar ons van die bose, want die beproeving self word nie door God gedoen nie, maar God laat het toe, as dit nodig is. God gaan nie goed toelaat wat nie nodig is nie. Die duivel wat die beproeving uitvoer, besef nie, wat hy eindelijk bezig is om te doen nie, is dat alles ten goede, vir ons meewerk nie. Hy dat gewet het of het gegroe sal so jy dit nooit gedoen het nie. Maar God sê vir ons, dat ons ons daarin moet verheug, daarin verheug jy jylle. Al word jylle nou as het nodig, is een kort tykkie bedroef, onder allerhande beproeving, een kort tykkie beteken, dit is God sy tyd. Hy sal nie toelaat, dat dit langer dier, as wat dit moet duur nie daarom is dit eindelik a kort tyd, want God verkort die tyd. Die sal ook sien in die laaste tyd, wanneer die groot verdrukking daar gaan wees, dat God die tyd gaan verkort. So die beproeftyd van jylle geloof, so wanneer ek in die geloof beproef word, sê die skrif vir my, het is kostbaarder as goud. My kom ek wees net vir jou hoe ons eindelik nog nie dit glo nie. As ons byvoorbeeld een staaf goud so kon kry in plaas van beproeving, wat so ons nou gevaat het? Daar is staaf goud en daar is een pad van beproeving. In ons mens wees, in ons absolute eerlijke mens wees, dan sal ons nou gaan vir die staaf goud, eerder as vir die beproeving. Maar God sê, dat die beproeving kostbaarder is as goud. En hy sê, want het vergaan maar my geloof kan nooit vergaan nie, en dit hou tot in alle eeuwigheid, tot in alle eeuwigheid, so kom sou ek dan nou weghard loop, omdou nou maar net, omdat dit is ons eie menselike natuur, dit is ons eie swakere, en God het medelije daarmee, daarom is daar mense wat soms oor ons pad gestuur word, en ons moet dit verstaan, dank maar aan David en Jonathan as een voorbeeld. David, Jonathan. David wat Saul so opgevolg het as koning. Maar Saul was nie daard, daard voor ten ginste nie. Hy het het helemaal teengestaan. En teende julle wat David doodmaak. Maar sou ons eie sien het vir David lief geword. Verskrikkelijk lief. So dat hy vir David meer lief gehad het dan sy eie lewe. En hy het vir David gehelp. Hy het informatie die hele tijd gegeen oor sy pa's plannen wat hy tegen David wou uitgevoer het. Wat hy beplan het, wat hy gesmeed Jy kan nie sê, wanneer is Jonathan nou geboor? Nee, was nou Davidse tyd? En as jy na die woord Jonathan kyk, Jonathan, as jy die brews gekenne, dan sy so het soveel makkelijk gewees het om te sê, dit beteken, die Heere het gegee, of een geskenk, van die Heere, hoe jy ook al nou na die woord sal kyk, as mense na die Hebraeuse taalkensie verstaan, kan enige van dit beteken wat ek nou net gesê, die Heere het gegeen of een geskenk van die Heere. So wat beteken dit nou? Jonathan was dan een geskenk van die Heere aan David. Omdat hy vir David lief was, en vir sy leven meer gedank het van Davidse lewe as sy eie lewe omgegeet vir hom. Mense, so die heren vir jou mense oor jou pad stuur, jy kan dit maar weet. Mense moet net verzachtig wees dat jy altyd onder die leiding van Godse gees optreef. Godse gees mislei misleie mense nie. Inzette wat gelever word, Nou die skrifgedeelte wat ek sê, wat hiermee gepaard gaan, wat hiermee saam gaan is Jacobus. Jacobus 1 vers 3. En ek gaan van die tweede vers lees. Hy sê, acht het louter vreugde, my broeders. Jy sal sê, dit klinkt baie soos Petrus. Acht het louter vreugde, my broeders wanneer jylle in allerhande versoekinge val. Nou moet jy onthoud, dis eindelijk dan beproevinge. Omdat jylle weet, dat die beproeving van jylle geloof leidsaamheid bewerk. Leidsaamheid beteken om geduldig te wees in beproeving. Nou moet ek vir jy sê mense, ek selfs sikkel daarmee om in die beproeving leidsaamheid te openbaar om geduldig te wees in die beproeving. Maar die leidsaamheid moet tot volle verwerkliking kom so dat jylle vol maak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie Jo mense, kyk net weer, ek denk jy mense, moet my verzichtig, stadig lees aan so vers Omdat jylle weet dat die beproeving van jylle geloof leidsaamheid bewerkt, dit wil sê geduld geduldig in die beproeving is leidsaamheid maar die leidsaamheid moet die luister daarna mooi in die gees inzak maar die leidsaamheid moet tot volle verwerkeliking kom, mense dit beteken ietsie soos een bloeisel. Een bloeisel is die nie is die, die finale vorm van daar die verskynsel nie. As jy nou een vruchtig boom, my omstaan, jy sien is vol bloesels, dan moet jy onthou, al lyk het nou vir jy mooi, dis prachtig mooi, nie, as my so kyk na die prachtige wit of pink of wat ek leer, dit nou ook al mag wees, die Dit was, dis nie die finale vorm Dit is nie die finale doel van die bloeisel om een mooi blommiekie te wees nie. As jy dit doop, as sien, die bloesel is later, val het af. En as jy later weer, kom sien, jy, maar hier so'n klein vrugie wat bezig is om te vorm, as dit nou vrugteboomse bloeisel is. En as het so klein klein groen vrugje, dan moet jy ook nou weer dis nie die finale vorm nie. En as jy een paar weke later weer daar kom as sien, joh, maar die ding het terechtig gegroei Ek kan nou al die vorm daarvan sien, het lyk so persko, wat, wat er soot vrugte dan nou is. En as jy om lang genoeg nou tyd gee en daarboer, dan sien, prachtig, joh, wonderlik. En as hy ruip is, mense, prachtig, jy wil om somme pluk. So onthou nou. die bloeisel is nie die finale product nie. Net so, leidsamheid moet tot volle verwerkelijkheid, verwerkelijking kom, so dat julle vol maak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Dit is hier die vruchte van die gees, wat tot volle verwerkeliking kom. Nou dit is een lang moeisame proces omdat dit gepaard gaan met beproevinge en ons hardloop gewoon ek, en ek heel eerst in die tou weg hardloop en probeer wegkom en weghardloop in die beproeving in plaas van om geduldig te wees in die beproeving ek sê weer, dit is makkeliker gesê dit is makkeliker gesê as gesing of as om dit te ondervind makkelikere om dit te syng of te sê as om dit te ondervind en dis waar in die heren ons wil help hoe wil hy ons help dat het in volle verwerkelijking kom so dat julle vol maak en sonder gebrek kan wees jo nou wanneer gaan dit nou gebeur heren en die Heere sit sy werk in ons voort en hy sê, hy sal nie laat vaar die werke van sy handen nie. Die werk wat in ons begin het, sal hy ook voltooi tot op die dag van Jezus Christus, dat ek kan gereed wees, wanneer ek kom. Maar die vier oond van beproeving, Is nie lekker nie is moeilik En daarom is die Heere met ons op verskyde maniere Nou ook terwijl jy bezig is om te mediteer is God bezig om in jou te werk Want daar is nie weerstand nie, ons het nou seker gemaakt as nou in die meditasie ingaan om alles te ontspan dagtes te ontspan en jou gees vrije teels te gee en so werk God in ons so alles tot volle verwerkeliking kan kom dat die vruchte uit na vore sal kom en dat die vruchte ryp sal wees wanneer Jezus kom. Selonthou Jezus het na vijfboom toe gestap, woude daar vruchte plik en was nie vruchte nie. Hy wil hy ons moet gereed wees. Ek sien is baie dieper, die dinge is baie dieper as wat die mens so op die oppervlak dan kyk, en is net dier middel van bepynsing, geduldigheid, tyd uitkoop, daarwees wat die Heere met ons bemoeienis kan maak soos wat net hy dit kan doen. En omdou daar is een pottebakker en hy werk aan ons En ons gaan tenslotte daan luister, en daar ek groet u ook som en hou. Tot volgende keer, as daar een volgende keer is, wat sê morgen is, dat dan een vrijdag weer die selfde tyd, 7 uur, as daar dan een morgen is. En ik bid jou Godse Rijkste Seen toe, een wonderlijke nacht rees, mag jy heerlijk lekker slaap en sy wonderlike teenwoordigheid en daarmee sê ek shalom